se misli da vodimo brigu i o njenoj vjeri zato ćemo biti pitani ako ćemo biti pitani jesmo li je zakinili u ovom milionom njenom haku na Dunjaluku, nje najveći hak kod nas je da vodimo računa o njenoj vjeri mi ćemo biti pitani jeli i kako je pokrivena mi ćemo biti pitani jeli klanjala je ili nije klanjala mi, mi smo preuzeli brigu o njoj kod Allaha subhanahu wa tali poznatan je hadis, svi ste vi pastiri svako će biti odgovorni za svoje stade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 treba Allahu dželavala s takvim djetom doći, sačuvati ga. treba voditi računa o njegovom odgoju. Bićemo zasigurno pitan, i u ovom 27. majtu sura L'Fal, o vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i svoje emanete, ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate, o 28. majtu Allah kaže i znajte da su vaši imeci i vaša djeca iskušenja. Pa neki komentatori Kažu ovaj ajet nadovezuje se na prethodni ajet. I znajte da su vaša djeca i vaši mješci vaši emaneti. Da ste taj imena i imetak dobili od Allaha kao što smo danas slušali na emanet. Allah vam dao da vidi kako ćete postupati. Vaša djeca su vam data na emanet da Allah vidi kako ćete postupati. <mim>